Máme zatím tři otázky pouze. První otázka se mně moc líbí a o té budeme mluvit trochu obšírně, ne moc, ale aspoň něco, protože ta otázka je obzvláště důležitá. A ta otázka je, prosím, můžete vysvětlit, proč a jak? Ušlechtilé mčet nebo ušlechtilé mlčení, to je důležitá otázka. V Číně je známá historka o mistru Lao Tzu. asi jste už o něm slyšeli, jedna z nejdůležitějších postav čínských duchovních směrů nebo čínského duchovna vůbec. Auto tahote ti moc to nenapsal, jenom asi 2000 znaků, ale ty stojí za to. A Lao Tzu nebral žádné žáky. A měl jen jednoho pobočníka, který ho všude doprovázel. A jednou, když spolu vylezli na vrchol hory u Si Anu, a vystoupili v noci a dostali se tam na, za rozbřesku slunce. Tak pobočník starého mistra povídá mistře, jak, jak jak krásné jsou dnes červánky. Mistr laodzu, když tak prohodil, ho propustil a, a či zůstal sám. <laughs> Samozřejmě my asi takhle praktikovat nebudeme, ale velcí mistři v minulosti, obzvláště ti, kteří dosáhli probuzení, jako například slavný Zenový města Mácu. Po tom, co dosáhli probuzení, než začali učit 25 let mlčeli. Pak, co říkali, mělo dopad. Mlčení dává sílu. Proto v budistickém učení Buddha používal mnoho, mnoho různých prostředků, jak vyjádřit to, co je nevyjadřitelné, to, co není ani tak, ani onak, ani taky onak, ani není tak, ani není onak. Hm? A kdo to považuje za tak, nebo onak, nebo ani tak, ani onak, 30 ran holí. To, co je opravdový, to se těžko dá slovy, ale přesto my musíme o tom mluvit. Pokud o tom nebudeme mluvit, eh, nikoho to nebude inspirovat. Ale Tao, laot první věta eh, knihy síly a cnosti, je to Tao, který se dá vyjádřit slovy, to není věčné taho. To Tao, které se nedá vyjádřit slovy, to je věčné ta. Na základě tohoto poznání v buddhismu též Buddha používal k vysvětlení pravdy tři úrovně reality, tři úrovně všech soucen. První úroveň soucen se nazývá Parikalpita, to je ta úroveň i soucen, ta úroveň toho všeho, co vnímáme uvnitř a venku, kterou poznáváme na základě slov. Tato realita, důležité poznat, není ani čistá, ani špinavá, ani nevzniká opravdu, ani nezaniká opravdu. Od samého počátku nemá žádné vlastnosti, kterými by se dala určit. A tato realita je perfektně prázdná. Tak, jako nirvana sama. Podobá se ve své podstatě prostoru. Ale jelikož my, popletené bytosti, se této reality držíme, nacházíme se v realitě, která se nazývá závislé vznikání. Ačkoliv si nejsme toho vědomí, toto závislé vznikání, tak jak ho chápeme, není to závislé vznikání, jak objektivně existuje, ale je to to závislé vznikání, jak my se ho představujeme na základě slov a konceptů, které jsou ze slovy spojené. Čili tato realita, která se nazývá Realita závislého vznikání, realita kauzální, realita příčiny a důsledku. Ačkoliv opravdu existuje, my, jaký vidíme, není objektivně, ale je na základě iluzorních představ, které přichází ze slov. Na základě těchto iluzorních představ, které pochází ze slov, my lpíme právě na ty realitě závislého vznikání a považujeme ji za něco, co reálně existuje. Ve smyslu neměnosti. Neměnost v realitě závislého vznikání, což je všecko, co vlastně v životě poznáváme ve, svět, ve realitě světské, je závislá na realitě slov. A díky realitě slov my se držíme této závislé reality jako něco, co má jáství v osobách a jáství ve věce. Jáství zde znamená podstatu. My vidíme podstatu uvnitř a podstatu venku právě na základě slov a konceptu, který si vytváříme. Proto obzvláště učení severního buddhismu zdůrazňuje, že ačkoliv Budha preved nesčetné bytosti na druhou stranu z utrpení do moudrosti pochopení, která je spojená s opravdovým štěstím. Od samého počátku, to znamená od svého probuzení až do svého iluzorního konce, probuzení žádný konec nemá, nepromluvil ani slovo. Všechno, co Buddha promluvil, jsou pouze prostředky, a podle potřeb různých bytostí používal nesčetné prostředky. Protože lpění na osobách a na věcech je jako nemoc. A tato nemoc má podle budistického učení 84 tisíc různých manifestací. Proto Buddha učil 84 tisíc různých metod, jak opustit milný pojetí substance v naší světské zkušenosti. Právě proto Buddha se nazývá Muni. Muni znamená ten, kdo mlčí. A jiné slovo pro nirvánu je Mauna. Mauna to znamená právě vznešené ticho. Čili v budistickém smyslu měli bychom se naučit mluvit tak, aby jsme mluvili stejným způsobem, jako když nemluvíme. Hm? Je to tak, Hanko? Jestliže se naučíme uchovat stejné vědomí, když mluvíme, jako když nemluvíme, znamená to, že jsme když už nepoznali důkladně, aspoň se blížíme poznání takzvané třetí reality. Tato třetí realita se nazývá realita perfektní. To, že v ní nic nechybí. A co je perfektní realita? Perfektní realita je ta realita, ve které závislé vznikání se stává objektivním. To znamená, nezávisí na slovech, nezávisí na našich představách, na našich konceptech, ale je viděno tak, jak je. To znamená ve své prázdnotě. Vše, co ve světě poznáme, je ve stavu změny. A aby změna mohla existovat, nemůže připustit nic, co stojí. Poznání tohoto stavu se nazývá vnitřní ticho. Co znamená vnitřní ticho? Vnitřní ticho znamená stav, ve kterém koncepty, jména, slova, věty, písmo nemůžou ovlivnit vnitřní klid. Tak to bychom měli krátce, tedy a zvyk mlčení je důležitý proto, aby jsme ocenili stav vědomí bez toho, co se nazývá myšlení, ale v podstatě to neznamená, že ten, který má moudrost, nemůže mluvit a nemůže rozlišovat na základě konceptu ale díky jeho moudrosti, díky jeho mlčenlivému vědomí na těchto konceptech nelpí. Používá je tak, jak se sluší a patří, ale nelpí na ní. Toto je stav probuzeného vědomí. Proto Buddha se učil všechny koncepty, co my bytosti používáme a používal je podle toho, jak muži ve světě je používají k tomu, aby vedl bytosti k poznání limitu rozlišujícího vědomí. Limitu všech konceptů, limitu všech jmen a tyto poznání limitu všech jmen, všech konceptů, všeho, co se dá vyjádřit, je v buddhismu vysvětlováno jako brána do čisté reality. Co je čistá realita? Čistá realita je ta realita, která nepřipustí žádné lpění na znacích objektů, ani uvnitř, ani venku. Nepřipustí touhu poznacích objektů, nechá je spontánně přicházet a odcházet. A je prázdná. Prázdná znamená prázdná jáství, prázdná Podstaty, prázdnot podstaty, je čistota v absolutním smyslu. Hm? Tak se budeme snažit mlčet. A když budeme mluvit, budeme se snažit mluvit tak, aby mlčení a mluvení bylo na stejné úrovni. Hm? Co na to, Hanka, bude to tak? Tak jdeme ke druhé otázce. Můžu mít doplňující otázku, Bante. Jo. Vy jste říkal, že jsou tři úrovně těch soudcenů, uh -huh. že to Budha. První jste říkal Parikalpita. Parikalpita. Pari Klip. Klip znamená konstruovat. No, pari znamená všude okolo. A pak jste říkal třetí, že je perfektní realita. Parinišpana. A mezi tím? Paratantra. Paratantra. Para znamená jiný. To znamená, realita závislá na něčem jiným. To znamená realita závislá na důvodech a příčinách. Bez důvodu a příčin nemůže existovat. To je realita, kterou normálně my chápeme ve světě, ale nechápeme ji tak jak je. Chápeme ji pouze svými zkreslenými představami. Jestli ji chápeme tak jak je, můžeme dosáhnout milování. Takže ta první vlastně byla jenom říše slova. Tomu rozumím. První je realita, která je podmíněná slovy. Druhá je realita, která je podmíněna hm, relativitou. To znamená, že druhá je karma. Hm, to patří, to patrí do, do té druhé reality. Karma je to, co, co formuje věci a formuje na základě čeho? Na základě příčiny, a důsledku. Tak dobrý můžeme jít na další otázku nebo ještě něco doplňujícího? Klára, spokojená? Nebo ještě něco mám dodat? Jestli můžete dodat, proč je to důležitý nebo podporný na ne, Protože tím, že mluvíme, Můžeme rušit druhé, který se snaží o koncentraci, protože jak jste asi sami si uvědomili, ptáci nás neruší, voda nás, zvuk vody nás neruší, co nás ruší v meditaci, když někdo začne mluvit, protože my s naším pomateným vědomím hledáme realitu ve slova, kde žádná realita není. Je tomu tak? Když někdo mluví, nás to ruší. To, že nerozumíme, co říkají naši sousedí ptáci, tak náš ptáci nemůžou rušit. Ale to, co říká lidi, tomu dobře rozumíme a čemu dobře rozumíme, to nás ruší. Hm? To, čemu nerozumíme, to nás uklidní. Proto velké taho se nedá pochopit. Je tomu tak, Davide? Bante, prosím, řekněte nám o opravdovém prátelství. Opravdové prátelství se nazývá Meta. Hm? Proto my recitujeme Karenia Meta Sutta. Večer si zase recitujeme. A Meta je... Od slova mitra, co znamená přítel. Proč opravdová láska se nazývá přátelství? Protože ten, kdo je přítel, kdo je opravdový přítel, ten pomáhá, aniž by něco očekával. Proto opravdová láska je přátelství, jestliže lidé spolu žijou. Harmonie je to proto, že mezi nimi je přátelství, ať už je to manželský pár, nebo v rodině, nebo ve společnosti. Ovšem, opravdový přítel není ten, kdo nám lichotí. Opravdový přítel je ten, kdo nám může správně poukázat na naše slabosti. To je opravdový přítel. Proto, Buddha učil, že opravdové prátelství není půlka cesty, opravdové prátelství je celá cesta. Bohužel, protože v dnešní společnosti většina z nás, a snad skoro bez výjimky, jsme odcizeni od sebe a odcizeni od druhých, kolik opravdových prátelství existuje. ať už v hodině, ať už kdekoliv opravdových přátelství se opravdu najde málo. Proč? Protože každý chce něco urvat, ale málo kdo chce něco dát. Je tomu tak? V čínské literatuře je jeden román, který obzvlášť mám rád někdy, bude příležitost, můžeme o něm mluvit, Ten se jmenuje Šojichu Džvan. Šojichu znamená, v angličtině to přeložili, všichni bytosti jsou bratři. A je to vlastně příhoda o lidech, které společnost vyhostila. Vyhostila neprávem, protože snažili se dělat dobro, ale společnost byla korumpovaná a jejich dělání dobra, děláním dobra skončily jako gangstery. A dali se dohromady a vytvorili skupinu lidí, mezi nimiž žili na ústraní dynastie nebo vláda, že se snažila se je dobít, ale protože drželi při sobě, nikdo je neporazil, porazili všechny nepřátelé až nakonec, jejich vůdce, slavný Suntěn, chtěl být věrný císaři, věrný dynastii podle představ čínských o lojalitě, tak nabídl císaři, aby že když dají amnestii, že budou místo proti císaři, budou bojovat za císaře. Pak vláda je použila k tomu, aby potlačili všechny různé revolty v zemi nakonec všichni skončili smrti. A buď se sami zavraždili nebo zahynuli v boji, ale vytvořili mezi sebou ideální společnost, založená na opravdovém přátelství. Opravdový přátelství to znamená nevšímat si sebe a udělat všechno pro druhý. Můžete nám, Vante, prosím, říct si jméno toho románu, abychom ho třeba našli v angličtině? V angličtině se to jmenuje All men are brothers. V Číně každý dítě zná, kterou se učí ve škole taky. Vlastně ty hradinové představují veškeré ty tradiční čínské společnosti, lojalitu pravdivost a tak dále a obzvláště schopnost zapomenout na sebe a vcítit se do druhých. Tato vlastnost je celkem ještě běžná ve východní Asii, ale u nás se po ztrácí. <laughs> Nebo ne? Mílim se, doufám. Doufám, že se milím. Další. Jak praktikovat soustředěnost na dech při meditaci v chůzi? Jestliže budete v různých áráněch, v lesních poustevnách, jistě vás budou učit i při chůzi se koncentrovat na dech. Ale já tak to neučím. Já učím tak, že důležité je, my praktikujeme koncentraci na dech, aby jsme se naučili postupem času se koncentrovat plně na to, co děláme v daném momentu. Hm? Jestliže koncentrace na dech v nás rozvine schopnost, hm? se v jakékoliv situaci koncentrovat na to, co právě děláme, a nenechat se rozptilovat. Koncentrace na jak bude mít sílu pretvorit způsob našeho života. Právě proto je důležité sezení. Proč je důležité sezení? Protože jestliže sedíme, je daleko lehčí se koncentrovat plně na objekt meditace, na všechno ostatní zapomenout. Jenomže na všechno ostatní zapomenout, my vlastně nezapomínáme. Přestože sedíme, jsme si vědomí pozice těla, jsme si vědomí různých myšlenek nebo pocitů, co přicházejí a odcházejí. Ale co se děje, my se jim nevěnujeme. Tomu se říká uvědomění. A toto uvědomění je třeba zachovat v každodenním životě. Plně se soustředit na to, co děláme, a přitom být plně uvědoměný o tom, jaké pocity v nás vystávají, jaké myšlenky v nás vystávají, v jakém okolí se nacházíme, co je příhodné dělat v takovém okolí, jak je příhodné mluvit v takovém okolí, aby naše. Vědomí zůstalo ve stavu, co jsme označili ticha. Právě proto meditace na dech by měla se stát pomůckou k tomu, aby jsme v sobě vytvořili vnitřní ticho. A vnitřní ticho to znamená, že jsme plně vědomí toho, co děláme a nesledujeme myšlenky, nesledujeme pocity, které s tím nejsou spojené. Tomu se říká Zen, nebo čán, což znamená původně Diana, prohloubení vědomí, ale zde to znamená prohloubení vědomí ne v objekt, ale prohloubení vědomí v moudrost. V jakou moudrost? V moudrost správného rozlišování. A co je správné rozlišování? Správné rozlišování je právě to poznání, že veškeré fenomény našeho poznání jsou proces změny a nedá se na nich pět. Hm? Proto základ této moudrosti, který je napsaný, Why, Pu, ju. Venku se nedržíme znaku objektu, nejpůl šín, a uvnitř se vědomí nehýbe. To znamená, vědomí pustí, mlčí. To je výrok z diamantové sutry, což je jedna z nejpopulárnějších sutr v Mahajanovém učení. Učení, které zdůrazňuje cestu bodhisattva. Jestliže jsme schopni takto žít, nedržet se znaku objektu a uvnitř zachovat ticho, nenechat mysl hýbat, cokoliv budeme dělat určitě bude dobrý. Je tomu tak? Jestliže tento stav nemáme, ať se snažíme jakoliv, nedosáhneme ideálu přirozenosti, a základ učení bodhisattvu je, že přirozenost našeho vědomí je probuzení, ačkoliv je to těžké uvěřit. Je důležité, aby jsme aspoň něco z toho poznali. Co je přirozenost vědomí? Přirozenost vědomí je to, že se nijak nedá chytit. A to, co chytá vědomí, to je náš neklid. Jelikož máme vnitřní neklid, mysl se hýbe. Jelikož se mysl hýbe, chňapá poznacích objektů. Jelikož chňapá poznacích objektů, hýbe se ještě víc. A tak se nacházíme v čem? V začalovaném kruhu. Jak se z něho dostaneme ven? Je tam 30ranholí není <laughs> 30ranholí a tak dále. Už jsme to pováhli teď jdem v další otázce. Mohl byste prosím vysvětlit praktické instrukce k vypasaně pro mírně už středně pokročilé. No to je dlouhý proces. <laughs> to. Asi se nám nepodaří. Například, jak hodně mám zůstávat udechu a jak hodně si mám všímat vyrušení. Pokud se snažím být hodně všímavý, počet zaznamenaných jevů se zrychluje a u dechu jen málo. Tak, jak bychom měli vědět, v meditaci jsou různé metody které se může zdát pro neprobuzené bytosti, se vlastně navzájem popírají. Například běžná metoda ve vypasaně, kterou tady v Evropě většina lidí učí, je si poznamenávat všechny jevy a tím pádem se od nich odpojovat. Naopak, zase v zenu si metoda je, že člověk by si neměl poznamenávat nic. Zdá se to protiklad, ovšem jen zdánlivý protiklad. Obě metody se v podstatě doplňují a nejsou žádný protiklad. Každá metoda má svoje výhody i svoje nevýhody. Jestliže správně poznáme, pak jedině můžeme tu metodu správně používat. To je důležité poznat. A ten, který se mě ptá, asi určitě praktikoval to, co je jako běžná metoda vypasany. Dávat pozor na zvedání břicha nebo, zvedání nebo na dech a přitom si. Označovat jevy, jak přicházejí a odcházejí, a nestotožňovat se s nimi. Což není špatná metoda, ale je to metoda, která těžko půjde do, opravdu do hloubky. Tu metodu vypasany, co já jsem se učil, je založena na hluboké koncentraci. Jestliže máme hlubokou koncentraci, není nutné si věci označovat, protože věci, které přichází v hluboké koncentraci, sami o sobě připadají neskutečný. Hm? Nemusíme projít tím označováním, sami o sobě ty připadají jako sen, neskutečný něco. Proto Metoda vypasany, co já učím, je založená na první schopnosti vyvinout hlubší koncentraci a pak použít to hlubší koncentraci k vypasaně. Proč? Protože bez hlubší koncentrace, bez zkušenosti diány nemůžeme poznat bezprostředně předcházející vědomí. Ve stavu hluboké koncentrace můžeme poznat bezprostředně předcházející vědomí. Proč? Protože ve stavu hluboké koncentrace se údajně ani objekt vědomí, ani obsah vědomí nemění. A to po dlouhou dobu. Jestliže se staneme mistry diány, může to trvat i hodinu, i díl. V tomto stavu mysl, zůstává, mysl získává velikou sílu. A pak, jestli se obrátí sama na sebe, vidí vznikání a zanikání v každém okamžiku vědomí. Normálně nevidíme Vznikání a zanikání v každém okamžiku vědomí, aby jsme si toho byli vědomí, potřebujeme právě tyto hluboké věmy. Jestliže pracujeme na vypasaně na základě těchto hlubokých věmů, pak je pokrok ve vypasaně daleko rychlejší a jasnější. Právě proto, jestli čtete Rozpravy Budhy, tak vlastně Budha nikdy nezačíná vypasanou, vždy začíná první samatou a na základě samaty pak vysvětluje vypasanou. Je to tak? Ovšem, ta metoda, která se běžně používá, označování si při soustředění nadechu nebo na jiné věci, není vůbec špatná metoda, je účinná, je dobrá, ovšem pokrok z ní je pomalý. Jestliže máme zkušenost hluboké koncentrace, pokrok ve vypasání bude rychlý, nebo i pokrok v zenu, cokoliv děláme, pokrok bude rychlý. Jestliže nemáme schopnost hluboké koncentrace, cokoliv děláme, pokrok bude pomalý. Právě proto já učím hlavně schopnost koncentrace a na základě schopnosti koncentrace pak, ať už je to vypasana nebo zen, cokoliv na základě hluboké koncentrace bude asimilovaný, bude mít dopad. Bez hluboké koncentrace člověk zůstává na okraji. A proto mnoho praktikujících, kteří dělají tuto meditaci označování nebo goingovou metodu a tak dále, praktikují desetiletí, dvacetiletí, 30 let a zůstávají stále nějak na povrchu. Nikdy nejdou, málo kdy jdou do hloubky, do opravdové realizace. Tak ten, kdo, dělá, kdo, kdo je zvyklý na, na toto označování, může pokračovat v označování, ale paralelně já bych doporučil praktikovat Snažit se o prohloubit koncentraci. Jestliže... Hmm? pozorování nádechu, výdechu. Pozorování nádechu, výdechu existuje ta terovádová metoda pozorování nádechu a výdechu. Tam u nosných dírek je, myslím, dobrá v použití na učení se Diany prohloubení vědomí, ale čínská metoda na nádech a výdech, tedy Koncentrace na mezidech je zase spojená s hlubší moudrostí a s poznáním je napojená vlastně na tradici jogi. obzvláště ti, kteří se zabývají o jogu A buddhismus se nedá od jógy odpojit, je to vlastně stejná tradice, jiná interpretace, jiné, jiné pochopení. Bohužel v terávádových zemích se buddhismus často přímo vědomě odpojuje od tradice jogi, která existovala před Buddhou. Ale eh, myslím, že toto rozlišení je umělé. Buddha pokračoval v té tradici jogi jenom a podle jeho vlastní zkušenosti. Můžu se zeptat ještě na něco? No. Jenom jak jste mluvil, když teda nastane ten vztah, nějaký té hlubší koncentrace, té meditaci, tak potom, jak vlastně, vy jste říkal, že se to pak dá využít k tý vypasení, teda k tomu hledu asi? Vlastně, to jsem to správně pochopil. Tak, vlastně... tak například, jestliže vidíme bezprostředně předcházející vědomí, hm? pak v tomto vědomí můžeme veškeré faktory vědomí jasně rozlišit. Hm? Čili ne jenom pět agregátů existence, ale všechny faktory vědomí které existují první v diáně. Jestliže jsme je poznali v diáně, pak je můžeme poznat i v normálním vědomí, protože už máme zkušenost. A tyto faktory vědomí, které jsme rozlišili, pak se můžou stát i objektem dalšího prohloubení vědomí. Čili... Naše poznání reality se stává daleko hlubší. Na základě existují v tradici vypasaně, existují dva druhy vypasany. Takzvaná kalápa vypasana, vysudem, vysudy magatež vysvětluje. Kalápa vypasana, to znamená vypasana ve skupinách. Kalápa je skupina. A anupada vypasana. Anupada vypasana znamená vypasana, kde... Všechny jednotlivé růpy, všechny jednotlivé faktory tělesnosti a všechny jednotlivé faktory netělesnosti neboli vědomí jsou rozlišeny. Pokud nemáme schopnost hlubší koncentrace, nemůžeme. Nemůžeme můžeme praktikovat jenom kalápa vypasana, to znamená na základě poznání pěti agregátů, všeobecného poznání. Nemáme přístup k jednotlivostem. V teravádově tradici je jedna obzvláště dobrá knížka, která stojí za to si přečíst, To se jmenuje Milinda Panha. Hm? Otázky krále Milindy. Myslím, že to bylo přeložené do češtiny, aspoň částečně. A tam moudrý arahat Sangasena, když se ho král, řecký král Milinda ptá v čem je velikost buddhy. Odpovídá, že velikost buddhy je právě v tom, že v tomto jednom těle a v tomto jednom vědomí rozlišil všechny možné faktory těla a všechny možné faktory součásti vědomí. To je velikost Budy. A král se ho jak to myslíš, není mu to jasné. Na to moudrý Sangasena odpovídá, například velký král. Představte si, že se nacházíte v Ganga Sagar. To je v Bengálu Ganga Sagar je to místo, kde se vlívá velká řeka Ganga do moře, do bengalského zálivu. a Vezměte si vodu z Gangy a v té vodě snažte se rozlišit, která patří jamu na tím různým prítokům Gangi, která patří Goga, která patří Sára a tak dále. Tak těžké je v tomto jednom vědomí rozlišit veškeré faktory vědomí, které ho tvoří, a v tomto jednom těle rozlišit veškeré faktory tělesnosti, které ho tvoří. Tento čin bude udělal právě na základě jeho moudrosti, že v tomto jednom těle a v v tomto jednom vědomí rozlišil veškeré faktory, které ho tvoří. Královi to ještě stále není moc jasný, Tak se optá moudrý sa Sangasena: Dej mi jiný příklad. Sangasena říká: Ano, velký krály. Král každý den jí různý druh kary, v kterém jsou namíchané různá koření. Indii králové jedli kary, kterým míchali drahokamy, kterým byly rozemletý na písek. To mělo prodlužovat život. Ještě to existuje stále v Ayurvéně. Tak zdali pak, velký krály, můžete ve svém kari rozlišit veškeré ingredience, veškeré různé druhy korení a drahokamů, které se v vašem kari nachází? Ne, to není možné. V kari krále se nachází jistě aspoň desítky různých korení. Stejně obtížný čin udělal Buddha na základě vypasany právě, že v tomto jednom těle a v tomto jednom vědomí rozlišil Mnoho, mnoho rozličných faktorů, které toto tělo a toto vědomí tvorí. A tato schopnost právě pochází ze schopnosti hluboké koncentrace. Pokud ji nemáme, tak tyto detailní věci nám nejsou přístupné. To neznamená, že nemůžeme dojít k probuzení. Můžeme dojít k probuzení, ale naše probuzení nebude mít tuto skálu detailu, kterou pak můžeme přijímat jedině na základě učení, ne na základě meditační zkušenosti. A bohužel tato detailní vypasaná se zachovala pouze v burmě, pokud vím. V Mahajánové tradici už tež neexistuje, přestože byla nové tradici se učí veškeré součásti tělesnosti a vědomí na základě literatury, ne na základě meditativní zkušenosti. A v ostatních teravadových zemí, kromě Barmy, tež, je vypasena, znamená kalápa, a vypasena, to znamená na základě. Větě agregátů existence na základě 12 sfér poznání, na základě 18 elementů poznání a tak dále. A to jsou ty faktory? Ty to faktory jsou ty kalápy, vědomí. to jsou ty skupiny. Mm. Ty faktory jednotlivý, to jsou pak v terohádové tradicie 28 různých druhů tělesnosti mm. a 52 různých druhů faktorů vědomí, který vědomí tvorí. Vědomí je jedno. Ale faktory, které to říkají, je 52.